Þegar Jésús var fættur í betliðum í jútiðu á dögum Herodesar konungs, komu vitningar frá östurlöndum til Jérusalem og söðu, hvar er hinn nýfætti konungur geyfinga? Við sáum stjörnu hans að renna upp og erum komnir að reyta honum lotningu. Þegar Herodes heilði þetta var það og öll Jérusalem með honum. Og hann stemdi saman öllum aðstu prestum og fræðumennum líðsins og spurði þá, hvað á Kristur að færast? Þeir svöruðu honum, betli Í betli heim í jútiðu, en þannig að rýtað hjá spámaninum, þú betli heim í landi júta, ekki ertu síst meðal hefðarborga júta, því að höfðingimun fráður koma sem verður erður hyrðir líðsmíns Ísraels. Það kallaði herundes vitringana til sín og laun og grófst eftir því hjáðum nær stjarnan hefði byrst. Hann sendið á síðan til bekkliðum og sagði farið og spyrjist vandlega fyrir um barnið og er þér finnið að látið mig vita til að ég geti einni komið og veitt því lotningu. Þeir hlittu á konung og fóru og stjarnan sem þeir sá og östu þar fór fyrir þeim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 að snúa ekki aftur til Herodesar, fóruð þeir aðra leið heim í land sitt. Þegar þeir voru farnir, þá veitrast engill drottins Jósef í draumi og segir Rís upp, takk barnið og móður þess og flý til ekipta lands. Þar skaltu vera um sík segiðir að Herodes mun leita barnsins til að fyrirfæra því. Hann vaknaði, Tók barnið og móðu þessum nóttina og fór til Egiptalands. Þar dvaldist hann þangað til Heróðess var allur. Það sem drottinn sagði fyrir munnsbámann sem skildi rætast, frá Egiptalandi kallaði ég sonuminn. Þá sá Heróðess að vitningarnir höfðu gappaðan og varð afar reyður. Sendi menn og létt myrða öll sveinbörni bekkliðiðum og nágrenni hennar, vetur og yngrið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 Óttaðist hann að fara þangað og held til galilegu byggða eftir bendingu í draumi. Þar settist hann í borg sem heitir Nasarit en það átti að rætast sem sagt var fyrir munnsbámanana Nasari skalan kallast.